Və xüsusən də bəzi sahabiləri, bəzi firqələr ayırıblar hamısından. Bəli xüsusiyyətlər veriblər ki, heç Peyğəmbərlərdə xüsusiyyətlər olmayıb. Və bəzilər deyiblər ki, hətta onlar Peyğəmbərlərdən düşsündür. Və itiham ediblər ki, bizi göçümüzə olar, sən birik. Və s. Ona görə, o, bizə təhlilə cavab olaraq, Bəzən biz danışır olardan da göstərir ki, bildirir ki, xüsusən də onlar ki, bilmirlər və ya allanıblar, görsünlər ki, biz əhl-i beyti sevirik. Ve bünki mövzumuz Hüseyin radiyallahu anh olandır. Necəz illə imam Təbii ki, övliyalardan danışmaq şərəfdir mümin üçün, müsəlman üçün. Necə dediyi, onlarda, həyatlarında ibrət var və dəstər var. Xüsusən də əhl beytdən, bir nəfərdən danışmaq. Peyğəmbər salıfə əhl-i beytindən. Qanx Hüseyin radiyallahu anhu, Əbu Abdullah, Əbul Həsən, Ali bin Əbi Talib radiyallahu anhu, Ən şərəfli nəsəblərdən biriydi. Yəni, baxın, atası kimdir? Ali radiyallahu anh. Omar və Xəttəlun qaynatası, Allah və Rasulü Rasulünü sevən və Allah və Rasul onu sevən. Və anasına şükür verin. Zəhra radiyallahu anh. Cənnət cənnət qadınların seyidi. Ve fikir verin, babası kimdi? Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bax onun nənesi kimdi? radiyallahu anha. Ve emisine bakanda, Cafer, Cafer, radiyallahu anhu. Eğer fikir verirse biblərini, Rükayya, Zeynab, Ummu Kulsum, radiyallahu anhum. Min Hüseyin kimi, Hüseyin kimi belə sahab-ı lənətində var idi mə? Əlbəttə, xeyr. Onun nəsrinə bax, gökümlərdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm özü o adı verib ona. Çünki doğulanda və Mədinədə də uşaq olanda ən birincə var idi, Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləmin aleyhi aleyhi yana və Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləmin xurmanı için uşağın damağına sürtərdi. O da sünmədi. Uşaq doğulanda qorumaq için damağına şürtmək. Və orada ad verərdilər ona. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu edəndə Əli ibn Əbi Təlib dedi ki, Cəfər. Adın qoydu Cəfər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, yox, Cəfər yox, Hüseyn. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi adın verib. Vəcran rəbiulənin o şaban ayının 5-i, Hicrətin 4-cü ilində dünyaya gəldi. Onu görür ki, afer sadiq radiyallahu deyir ki, əhlüsünlə böyük alimlərindən, deyir ki, Həsənlə onun arasında bir il fəqvay idi. Yəni Həsən, düz Hüseyinlə böyü idi, bir yaş. Yəni Həsən radiyallahu hücretin üçüncü ilində, Hüseyin radiyallahu hücretin dördüncü ilində dünyaya yəlmişdi. Və fəzilətləri çoxdur, yardaşlar. Ona görə i̇bn Ömər və ə, sahabələr də çox sevirdilər Hüseyin Nadiyyəl Ənxonu. Ona görə bir gün İbn-i Ömərdən gəlib bir, bir kişi soruşur ki, milçeyin qanlının barədə. Deyir ki, sən kimsən? Çünki sahabələr vələ qəribə suallar olanda soruşur, ləxardansan. Kimsən? Ayşar Öləni gəlir, biri sual verir, Ayşar Öləni deyir ki, xalar sən? Xalar İndi bu gəlib, Mülçeyn qanundan soğuşur, amma İbn-Omar radiyyəliyyəmə deyir ki, sən ardansan, o da deyir ki, İraqdan. Deyir ki, hə, İbn-Omar deyir ki, radiyyəliyyəmə Füseynin qanun yeri teftilə soğuşuna indi gəlib, Mülçeyn qanundan soğuşur bu. Sabah onu göstərir ki, sahabələrin mövqeyi onlar var edə, əhli beyt var edə, sənbərsən zorcələri, Əli bin Əvi Talib aləsi, Cəhfə Ənbəsın ailəsi, bunlar Əhləbəytdir. Necə idi? Toxus sanə qarşı. Ona görə peyğəmbər sallallarətən deyir ki, onlar bu dünyada mənim ətirlərimdir. Muxarir rivayət edib. Yəni onlarla einib ləzət alardı olar. Ona görə Həsənlə Hüseyn hər şey yanında olanda onları einiyirdi və öpürdü. Və dedi ki, bunlar mənim ətirlərimdir bu dünyada. Əbu Eyyub el deyir ki, bir gün gəldim Peyğəmbər sallallahu yanına, gördüm ki, Həsən çıla on ona, və Hüseynlə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm üstünə çıl oynayırlar ona, sünnəsinə. Əbu əxsoruşdum ki, yarəsə Allah, onları sevirsən? Peyğəmbər sallallahu əleyhi dedi ki, onları necə sevməyim? Onlar mənim bu dünyada ətirlərimdir. Onları onlar mənim ətrim onları iynəməyində ləzət alır. Ləzət alır. Ləzət alır. Moctəmel kəbir xəbarani riwayətli. Gör e, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni fəzilətə bax. E, peyğəmbər sallallahu onlardan ləzət alırdı. İynəyib. Ənsa Abu Hurayra rəziyallahu anh, Abu Hraya da rəziyallahu anh əhl-i bayt səlenlərdən Hüseyni. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləm Hüseyini çox sevirdi. Və bir gün Peyğəmbər sallallahu gördüm ki, Həsən bir çinində, Hüseyin də bir çinində. Vaxt kişilərdən biri soruşur ki, ya sən belə olaraq sevirsən. Peyğəmbər sallallahu dedi ki, kim onları sevsə məni sevib, kim onları qəzəblənsə mənə qəzəblənib. İmam Əhməd rivayət edib. Ona görə ki, peygamber sallallahu sələləni sevməyə iddialıysə, səliyə isə i beyti sevə. Yəni, peygamber sələləcələrin, yani, Əli bin Əbi Talibun ələsi, yani, Abbasın ələsi, yani, Agilin ələsi, bir dəyədi, Cehfənin ələsi. Yəni, əhl-i beyti iman kəmələşir. Əli sələl-i cəmanın görə. Ona görə bir gün Peyğəmbər salı olan sinəm keçirdi Fatıma radiyyəli anhənin evindən, Umarımız Xəttalın qaninəsinin evindən və Hüseyinin ağlamağını eşitdi. Və dedi ki, ya Fatıma, ya kızım, sən axı bilirsən ki, onların ağlamağı mənə əziyyət verir. Yəni, onları ağlatma. Onların ağlamağı Peyğəmbər salı sinə deyir ki, mənə əziyyət verir. Və təsəllərlə onları öldürmək nədir? Tabarani rivayet iləyib. Həmsə Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm. Deyib ki, Hasanlı Hüseyin sənətdə zamanlarının seyyididir. Sürmiz rivayet iləyib. Və başkədirdə Peygamber sallallahu aleyhi və buyurub ki, mən muharbi ilan edirəm, kim olaraqa muharbi ilan ediləm. Və sülhə ilan edeyim, kim olaraqa sülh olsa, sülhə ilan ediləm. Ahmet rivayet iləyib. Həməli ahl-i beytisəmməy. Həsəni hətən Hüseyinəyib. Əli-sünlə, cəman əqdəsinin əl əsaslarından biridir. Yəni, gör, nə dərəcəyir Peyğəmbər sansı onları sevirdi, bir gün xütbə verirdi, xütbə verəndə də təsəvvürlə, ayrılma olmaz neysə. Və bu vaxt ah, gördü ki, Həsən Hüseyin girdi Məkçdə. Peyğəmbər sansı xütbəni kəkdi, düşdü, götürdü onları çinilinə. Və dedi ki, bu ayəni oxudu ki, dedi, Allah düz deyil, Sadakallah, dedi ki, Allah təala buyurur ki: "İnne və oğuladukum fitnə." Həqiqətən, sin mallarınız və övladlarınız fitnədirsəcə. Əhməd <coughs> və Tirmizi riwayat edir. Ona görə Ayşə və əl-Hanə rivayet ki, o vaxt ayə 33-cü ayə: "İnne ma Peyğəmbək salısa bu ayə nazil ondan sonra Həsəni, Əlini və Fatıməni və Həsənin Hüseyini gəldilər. Peyğəmbək salısa əbasını altına saldı və bu ayəni olaq üçün oxudu. Və bəclə deyir ki, gör ki, bu ayə əbasını salandan sonra nazil olub. Yox, bu ayə nazil olmuşdur. Peyğəmbək salısa zövcüləb ayədə. Əhsab suresi 33-cü ayə. Çünki əhsab 32, əhsab 33-cü O, 34. Hamısı peyğəmbər qalısının zəvcələndə təbət edir. Əli bin Əbi Talib Fatımə Ətən Hüseyin bu ayə yox, dua ilə, peyğəmbər qalısının duası ilə daxil odla bu ayə. Çünki peyəmbər çağırdı olar, əbasını altta saldı və dedi ki, Allahumma əhl-i beyti, Allahumma əhl-i beyti. Bəziləri başa düşüb ki, deməli, buladır, dördü də əhl-i beyti. Bir şey o. So. Əyə, məsələn, sən y Deyirsən, mənə olaqdanım. Evdəkilər nədir? Konuşudur. Evdəkilər olaqdanımda. Səhələ Peyğəmbər sağlıqlar çox istəyirdi. Ona görə əhl-i beyti sevmək, əsəndəm, seni sevmək, imandandır. Olaq qəzəblənmək və küfürdən. Nedir? Sahabələri? Sevmək imandandır. Və qəzəblənmək, sövməkdən danışmıran, ki, küfürdür. Qəzəvlənmə isə münafiqli və küfürdür. Ona görə fikir verir, hətta Mabiyyə radiyallanhu, Mabiyyə radiyallanhu, hətta Peyğəmbər sağlısən bu tövsiyələnin özü üçün ibrət almışdı və əhl-i yaxşı baxırdı. Xəcinədən Həsən və Hüseyinə ayrıca mələ ayırmışdı, heç kəsələ verilmirdi. Hətta ona görə Əmr İbni As deyir ki, Əmr İbni As bir gün şeyni görəndə yanında oturanlara dedir ki, yeryüzündə səmada ən sevilən insan, əgə kim görməksizsə, yeryüzündə gəzir, o Hüseyin radiyyəliyyəni hudur, səmada ki, mənə Cabir İbni Abdullah radiyyəliyyəni hudur ki, Küm Peyğəmbər salalar və ya küm cənnət əhlinə baxmaq istəyirsə, yer üçün də gezən cənnət əhlinə baxmaq istəyirsə, baxsın Hüseyin Radiyonohuya. Onu işarə ilə göstərirdi. Ona görə İbn Abbas deyir ki, Radiyonohuma Həsənlə Hüseyin Peyğəmbər sahərdən mindirərdir olar dəvəyə və tutardı dəvənin yüyəndən və gəzdirərdi. Onu göstərən ona sevgiləri, qayğısıdır. Ona görə Əbu Hureyra deyir ki, görəndi ki, Hüseyin'in bədənində nəsəz toz, paltanda nəsəz toz, öz paltanını deyir, silirdim. Və ləkin, Raşid xəlifələrinin münasibəti əhl-i beytə daha ayrı idi. Bu da Əbu Bakır radiyyilən Deyir ki, Peyğəmbər sallallar Əbu Bakır radiyyilən Deyir ki, Peyğəmbər sallallar qohumları, qohumları mənə öz qohumlarından daha sevimli deyil, daha əcizdi. Və Omar Radiyalanhu və Omar Radiyalanhu da Hüseyinlə qohum idi. Yəni, Omar İbn-i Xattab bəzlə işləməsələrdə fırratsalar da cinə, kəpənəyə və s. Lakin, həqiqətən də bu Omar İbn-i Xattab Hüseyinin basını almışdı. Hansı ki, obacı ki, hansı ki, Fatımədən vəlidən olmuşdi. Umu kürçümü. Umu kürçümü almışdı. Ona görə Ömer bin Xattab qohum idi olaqla. Hüseyinlə. Ayrıca qohum idi. Və xəlifə olanda da Həsən növşəyinə çox verirdi xəcinədən. Ən çox onlara verirdi. Ona görə bir gün oğlu Ömer bin Xattabın gəldi ki, dedi ki, ya Omar, ya ata, mənə payımı olar qədər elə. Omar radiyallahu anhunə dedi. Dedi ki, sən gətir olanın atası kimi ata, olanın anası kimi ana, olanın babası kimi baba. Gətir bilərsən. Həmçə, Osman radiyalanı hu. Osman radiyalanı Osman radiyalanı da qohum idi Həsənlə, Hüseynlə. Çünki Həsənlə Hüseynin Bibliəni almışdı Osman. Qohum idi. Rüqəyənə umu kursumu. Rüqəyənə aldı, sonra dünyasını dəyişdi, və fəlat elədi. Sonra Peyğəmbər sağsan, umu kursumu verdi, o da bir müddətdən sonra dünyasını dəyişdi. Bəzi qədilərdə xəstələdir, Osmanlıq, o da döyürdü olar, ona görə öldürüb. O, qafqara gəldi. O, nə eşitləndə xarabdır. Ona görə xarab gəl, nə eşitsə də yaxşı, hələ xarab qəbul edir. Yo əzənə öldürməyib o. Hər kəs ki bilir də axı. Cəbraları Ondan sonra deyir ki, üçüncü olsaydı, üçüncü də verardı. Nə, öldürməyə? Söz qüsülərsən öldürməyə? Ey insan. Ağal sahibi yalan. Həmçinin Əli ibn Əbi Talibin vaxtında atasının yanında idi. Döşüşlərdə iştirak edib, Cəməllə saf və Xəbariclərinin qəslinin ölümündə. Sonra Həsən Radiyalanıq gəlir, Həsən Radiyalanıq xilafətində Həsən Radiyalanıq görür ki, ətrafındakilə olan əhəmiz xaindir, heç nə idarə edə bilməyəcək, nə döyüş edə biləcək, ona görə verir xilafəti Maviyyə Radiyalanıqya və beyət edir. Həsən, Maviyyə Radiyalanıq beyət edir və əzləşir, və sonra hüseyin də gəlir, beyyət iləyib, Maviya radiyallarəni həyə. Elhamdülillə yazılı tarix çıxanlar da, şansı tarixi oxşanlar bu. Lakin, sonra Maviya radiyallarəni həyətləndən sonra, və bu da, Həsəl radiyallarəni həyəmər salası işarəcəyidir. Pəqəmər salası həyətləni həyətləni həyətləni həyətləni həyətləni həyətləni həyətləni həyətləni həyətləni həy İki böyük tayfa, müsəlman tayfası arasında sürülür edəcəyik. O da alimlər ki, və bu hadisədir. Mağiyyə rədiyələn hünə, və bu müsəlmanlar bir dəxtənə arasında. Sonra, mağiyyə oğlu gəlir gecəyir və bu vaxt düşür fitnə. Və bu vaxt düşür fitnə. Fitnə də səbəbi, Hüseyin rədiyələn hünə biyyət Hüseyin, Qabini Zübeyl və bəzi sahabələrdən olub, düzdə olaraqda razılaşırlar, Yezidlə, fəyətlirlər ona, lakin Hüseyinlə, İbn Zübeyl, radiyyələni, ona razı olmurlar, çünki onlar iddialirlər ki, onlar olmalıdır xəlifə və düşür kütnə və sonu isə qısta danışırıq Kərbala faziyyəsi və Kərbalada Hüseyin, radiyyələni, öldürürlər. Və belə bu sahabinin Ə, həyatı, düz sonu, vələ bir az kədərlidir, ancaq şərəfdə onun üçün. Şərəfli ölümdir, yəni haqq kuzanında ölməyik. Çünki ə, orada bəzi hadisələ olur, onlar tələ bilirlər, beyyət eləməyik, Lakin, o düz razılaşır, deyir ki, məni ya yəzidlə görüşdürün, ya göndərin məni döyüşə, ya da mən qayıram geri. Lakin tələ bilirlər ki, beyət o da razılaşmır və orada öldürürlər onu. Lakin bizim üçün bu iqret olmalıdır ki, birinci bu hadisələrdən, ümumiyyətlə, həyatından o uşaq değildi bəzilərdir ki, yaz uşaq. 56 yaşındaydı onda. Haydındır. Çünki hicrətin 4-cü ilində doğulub, Kərbalaytın etkədə olub, 60-da. Hə? 56 yaşı var idi, uşaq öldü. Bəzilərdir ki, uşaq idi, 20 yaşındaydı. Ağlayandı idilər, ey yazı uşaq. Anaya qardaşlar, Hüseyin'i sevirik. Onu sevməyini imandan görürik. Və kim desə ki, biz Hüseyin'i sevirik, yalancıdır. Ola bilər. Olar kimi sevmirik. Demirik, peyğəmdərlərdən üstündür. Demirik, qeybi bilir. Demirik, ölüm mələk gəlir ki, öldürüm səni, yoxdur, icazı alır. Və s. Cəhəngiyyətdə. Necə var şəriətdə? Şəriət necə deyib? Sevgin həddin. Hələ də sevir, elhamdullah əhl-i beyti. O üçün şərəftir, əqidedə. Baxın, mən deyə bu qıssa tarixi Və görə peyğəmbər sallallahu əleyhi sevirdi, ona görə vacibdir sevmək, yoldaşlar. Amma nə olur tarixdə? Hər kəs özü cavab verəcək. Onlara görə bir cavabdak deyilik. Hər kəs özü cavab verir. Ki. Kim nədir? Kimdə təqsir, kimdədir günah? kimdi cinayət iləyib, kimdi düz, kimdi yalan, Allah s.ə.vəl həmədə qiyamət var haqq həsab günü. Amma biz durub hər məclisində nöşbəli oldu, ağlıyar, o da İslam deyil. Ələ olsa onda güc gələyələ peynəm dərsən ağlıyar s.ə.vələ s.ə.vələyəm. Aydındır və s.ə.vələyəm. Ona görə, qardaşlar, seni sevmək lazımdır, və həlüsün əqidəsidir və hamdan çox da biz seni sevirik. Allah S.H. bizə iş faydalanırdan etsin və bizi əhl-i beyti etsin və qiyamət günü Peyğəmbər salasın və əhl yanında olanlardan etsin və ə, Allah S.H. xalqımıza iddia versin Allah S.H. ölkəmizə əmçin, müsələm ölkəm xatadan, baladan qorusun qalın ki, Allah S.H. tədilə mescidlərimizi axsın Allah S.H. məsidini axsın, ya kömək ol və kimlər ki, buna mani olur, ya Rab, cezalandır اعين يا رب العالمين اقول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين كل دع استغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والصالحين سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين سبحان الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذ القربى وينهان الفحشاء والمنكر والبغي يعيزكم لعلكم تذكرون وليذكر الله كبير والله يعلم ما تسمعون واقم الصلاة